Firenze, Olaszország. 52 nappal később, vagyis az olaszországi választások után három héttel. Márkó az Arnó partján sétált, az északi oldalon, a magasított kőfal mellett. Az 1966-os árvíz után egy méter emeltek rajta, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy a folyó kilép a medréből. Ezt az oldalt szerette jobban, mert innen látni lehetett a túlsó part zöld dombjait, a pálmákat és a cédrusokat, a régi kertjében a kőszobrokat, és persze a bárdíni kertet, a meredeken emelkedő lépcsősort és a szigeteket. Firenze, Márkó számára a világ leggyönyörőbb városa volt. Az esztétika, az elegancia, az ízlés és ezer évnyi múlt kőbefaragott házassága pár kilométeres rádiuszban. Sétaközben még mindig fel tudott fedezni korábban sosem látott apró részleteket. Szobrokat például valamelyik épület homlokzatán, vagy egy tető élén. Mozaik berakást egy nyitva felejtett kapuajban, vagy freskókat a lakások plafonján, ha a toszkán napfény megfelelő szögben esett az üvegre, és lentről belehetett látni. Egy hete annak, hogy virági beáldozta őt a sakjátszmában, és nem történt azóta semmi, ami megmagyarázta volna, hogy miért. Egészen tegnapig. Épp elsétált a Café Deloró mellett. Itt van újság, jutott eszébe. Leül, kér egy kávét, és elolvassa a tegnapi miniszterelnöki beiktatás összes részletét. Ahogy megnyitott rögtön megütötte a frissen őrölt kávé és a gőzölt édes te illata. Dél 11 tizenegy volt. Az emeleti elegáns szálló vendégei mostanra már megreggeliztek. A bársony fotelokat visszatolták a márványfalak mellé, a süppedő szőnyegeket felporszívozták. A láthatatlan hangszórókból lágy szólt, jól élett a múlt század hatvanas éveit idéző berendezéshez. A Dolce Vita elegáns, firenzei verziója volt ez. A falakon Gina Lollobrigida, Sophia Loren és Marcello Mastroianni fekete-fehér fotói. Mindegyik itt készült firenzeben, valamelyik híres régi épület előtt. Aranykeretben, vastag, elefántson színű, passzpártú szegélyen lógtak a barna márványfalon. Signore Boretti, buongiorno! Köszönt Márkónak a hófehér pincér, és már fel is emelte a Corriere della Sera aznapi számát, a kandalló előtti asztalkáról, hogy átadja neki. Tudta, hogy a régész, ha náluk kávézik, mindig ezt olvassa, és azt is tudta, hogy ilyenkor délelőtt kapucsinót fog kérni, vajas canestrelli a süteménnyel, Enyhén porcukrozva. Már kom Come sempre. Ahogy mindig. Most is azt igen. És leült az ablak elé, ahonnan rá lehetett látni a óra. A firenzei aranyművesek öreg hídja innen alig harminc méterre ívelt át az Arno fölött. már hétszáz éve. Drasztikus személycserék az állam apparátusban, olvasta a címoldalon az összefoglalót Luigi Matteózi tegnapi első miniszterelnöki munkanapjáról. Aztán végigfutott a részletes beszámolón. A tegnap beiktatott miniszterelnök nem sokkal az államelnök palotájában a Quirináléban letett esküje után azonnal munkához látott. Pár órán belül szinte teljes személycserét hajtott végre az olasz állam kulcspozícióiban. Kinevezte az új belügyminisztert, aki a hadsereg korábbi főparancsnoka Enzo Vecserelli lesz. A puha, morbidó politikáról átállunk a kemény kéz a dúró megközelítés módjára. Aki az olasz állam ellen támad, annak bűnhődnie kell. Jelentette ki a miniszterelnök, kedvenc szlogenjét súlykolva, most már az új belügyminiszter is. Aki vadászpilótaként kezdte a pályafutását, szolgált az iraki háborúban, és már a légierő parancsnokaként, 2011-ben ő irányította a Líbia elleni légicsapásokat, a hajnali odüsszei a hadműveletet. Vecserelli legfőbb feladata a migrációs útvonalak teljes lezárása, az illegális bevándorlók fel- és letartóztatása, valamint hazatoloncolása lesz. A miniszterelnök azonnali hatállyal menesztette a belbiztonsági erők összes eddigi vezetőjét, a rendőrség legfelsőbb parancsnokait, a karabiniérik vagyis a csendőrség vezetőjét, és fontos cseréket hajtott végre a titkos szolgálatok élén is. Gyakorlatilag minden részlegnek új vezetője lesz, de átszervezések is életbe lépnek. Luigi Matteuzzi a hatékonyság növelése érdekében amerikai mintára elrendelt az olasz belbiztonsági minisztériumi rendszer kiépítését. Ennek érdekében közös ernyő alá terelik az eddig egymástól függetlenül működő terrorelhárító, hírszerző, belbiztonsági és katonai szervezeteket. Ezek irányításával a miniszterelnök Fabricio Birágit bízta meg a katonai elhárítás eddigi vezetőjét. Ő az egyetlen személy, aki pozícióban marad a korábbi csúcsvezetők közül. Mindenki más, összesen 23- azonnali hatállyal távoznak posztjukról. Birági viszont nemhogy marad, de lényegesen feljebb is lép. Nagyobb feladatot és felelősséget kap. Húsz éve figyelem távolról, odaadó csodálattal azt a határozott elveket valló kitartó és kőkemény munkát, amit színyóre virági az olasz nemzetbiztonságáért folytat. Mondta róla tegnap, beiktatása után a miniszterelnök majd hozzátette. Választási beszédeimben rendet ígértem. És így is lesz. Egy éven belül az olasz állam visszaszerzi elvesztett tekintéjét, épp az olyan személyeknek köszönhetően, mint Fabrizio Birági, aki teljes bizalmamat élvezi. A miniszterelnök ezek után rögtönzött sajtótájékoztatót tartottak Quirinale palota kapujában, és elmondta az újságíróknak, hogy az ország belső biztonságának növelése érdekében erősebb katonai és rendőri jelenlétet képzel el a nagyvárosok utcáin. Az állampolgárokat szerinte, főleg a közelmúltbeli terrormerényletek után, meg fogja nyugtatni, ha a több katonát, rendőrt és felfegyverzett biztonsági őrt látnak a műemlékek, vasúti pályaudvarok, bevásárlóközpontok és a közintézmények környékén. Munkatársunk rákérdezett a tegnap beiktatott miniszterelnöknél, hogy ez a bejelentése összefüggésbe hozható-e azzal a találkozóval, melyre magukat megnevezni nem kívánó források szerint két nappal ezelőtt került sor Milánóban. Luigi Matteusi, akkor még csak kormányfőjelöltként, leendő belügyminiszterével közösen, néhány órára találkozott az egyik legnagyobb német kézi fegyvergyártó cég tulajdonosával, Ferdinand krieghoff -val. A miniszterelnök nem kívánta kommentálni a hírt, de nem is cáfolta, hogy a jövőben az olasz állami költségvetésben 5 milliárd eurót különítenek el ilyen irányú belbiztonsági fegyverkezésre és terror elhárításra. Marku nem akarta tovább olvasni a cikket. Elege lett. Értett mindent. Összerakta a mozaikot. Megint a gátlástalan okosak győztek. Ennyi történt. Semmi több. Ilyen a világ éjjel lett. Virági elárulta és feláldozta őt, hogy feljebb léphessen. Megsúgta a Firenzében tervezett betörés összefüggéseit az akkor még csak pártfőnök, de miniszterelnökségre esélyes Mateózinak. Ő pedig értesítette Krikhófot, akivel ezek szerint üzletelni fog. Ezért nem talált az FBI semmit a Palm Beach-i villában. Megúzták. Mind megúzták. Márkó pár évvel ezelőtt olvasott néhány kémregényt, amiben a főhős azt állította, hogy mindig a rosszak győznek. De ha lehet, akkor azért javítani kell az arányokon. Nem emlékezett már a főszereplő nevére, talán andré hívták, így rém lett neki, de ezek szerint igaza volt. A regényhős André többnyire meg is tette, amit kellett. A könyvek végén a rosszak közül mindig kevesebben éltek, mint az elején. Márkó most ugyanazt érezte, mint André, hogy javítani kellene az arányokon.